Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد أعزيزي قردشتر هم شوالد غشمي هم نزا إلى جدد Özümə Allahdan qorxmağı, Pəqəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Bugünkü mövzumuz hal-hazırda dünyanın hər yerində baş verən bir hadisə ilə bağlıdır. Bu da nədir? Sələfləri tənqid etmək. Dünyanın hər yerində hal-hazırda son bir neçə il ərzində sələfliyi tənqid edirlər. Və bu tənqidi eşidən insanlar, eşitdiklərinə əsaslanaraq həmin o sələfin yolunda olan sələfilərə nifrət edirlər. Qərara gəldik ki, sələfliyin nə olduğundan danışaq, gələliklə də insanlar sələflərin kim olduğunu bilsin və onların barəsində pis zənn etdiklərinə görə peşman olsunlar. Bu söhbətimizə başlamamışdan əvvəl məşhur sahabə, Zənnətlə müjdələnmiş, Rasulullah s.a.v.in ən yaxınlarından olmuş Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh-ın gözəl bir sözünü demək istəyirəm. Radiyallahu anh-ın demişdir, haq kişilərə görə tanınmır. Əksinə, kişilər haqqa görə tanınır. Haqqı bilsən, ona əməl edənləri də tanıyacaqsın. Bu mühtərəm sahabənin bu gözəl sözündən aydın olur ki, Kim nə desin, onun dediyi həmişə haq sayılabilməz. Əksinə, insan haqqı deyə-deyə örmətə qalxır. Allah yanında örmətli qullardan hesab olunur. Və kənardan baxanlar da haqq əhli ilə batil əhlinə ayırt etmək istəyirlərsə, haqqın nə olduğunu öyrənməlidirlər. O zaman artıq haqq əhlini ayırt edəcəklər. Ola bilər, insan kənardan baxsın ki, filan kəs zadəcən ailəsindəndir, vəzifədədir, gözəl geyimi var, pulu var və s. Bu demək deyil ki, onun dediyi haqdır. Və bu demək deyil ki, Allah yanında hürmət sahibidir. Ola bilsin ki, adi, sıravi, kasıq, hətta kölə ondan üstün olsun. İki dənə misal çəkəcəm. Biri, İmam Muslimin səhiyyəsərində rəvayət edilmiş hədisdədir. Rasulullah s.a.v. deyir ki, bir qadın uşağını əmizdirərkən bir zadəgən atın üstündə gəlir qadının qarşısından keçib gedir. Qadın onu gördükdə deyir Allahım, mənim oğlum onun kimi et. Uşaq anasının döşkünü buraxır, dil açıb deyir Allahım, məni onun kimi eləmə. Qadın Təəccüb edir uşağın danışmasına və bir də bu cür təmənnə etməsinə. Bir qədər keçir, bir kölə gəlib keçir, kəniz çaydan su doldurmaq üçün. Əlində qabına, saya gedir su doldurmağa. Qadın baxır ona belə təhqir anə, deyir Allahım, mənim oğluma onun kimi eləmə. Yenə uşağın asının döşünü buraxır və deyir Allahım, məni onun kimi eləmə. Qadın təccüb elə deyir, niyə belə? Uşaq dili açıb Bu zadəqən çox tərbiyəsiz, zalim, əxlaqsız, nankor bir insandır. Bu yazıq isə təmiz, namuslu, əxlaqlı bir insandır. Və Mə mən istəyirəm ki, onun kimi olur. İkinci misal rəvayətdir Loğman aleyhissalamdan. Bir zadəqən Loğman a.s. görür ki, bu oturub bir daşın üstə, cəmaat da başına yağışıb. Hörmətlə buna suallar verirlər. Yaxınlaşır, deyir ki, ə, sən filan qəbilənin köləsi deyilsən mi? Deyir, bəli. Deyir, sən filan kəslərin qoyunlarını filan yerdə otaran çoban deyilsən mi? Deyir, bəli. Deyir, necə oldu belə hörmət sahibi oldun? Hamı sənə hörmətlə yanaşır. Deyir iki şey nə? Düz danışmaqla və özümə aid olmayan işlərə qarışmamaqla. Bu iki şey insan ucaldır. Bu sələfləri tənqid edənlər ki, var. Vallahi onların özləri öz içində yaxşı bilirlər ki, naha xərəkət edirlər. Yalan danışırlar. Yalan xəbər yayırlar hər tərəfə əsil müminləri gözdən salmaq üçün. Özlərinə aid olmayan işə qarışırlar və düşünmürlər ki, bunun axırı nə olacaq? Onları çox pis aqibət gözləyir. Ahirətdə, cəhənnəmdə, qəbirdə. Əgər buna son qoymasalar, tövbə etməsələr, elə qəbirdə onların ağzını qiyamətə qədər cıracaqlar. Bu yalanı hər tərəfə doğru xəbər kimi Yaydaqlarına görə sələflər daim doğru danışıb və ancaq özlərinə aid olan işlərlə məşğul olublar. 15 əsr ərzində olan tarixə baxsaq, bunu görəcəksiniz. Həmişə də özlərini heç bir firqəyə mənsub etməyiblər. Müsəlmanın sələfin, yəni özümüzdən əvvəlki başda Peyğəmbər salı sələm olmaqla sahabələrin yolundayım demək ilə kifayətləniblər. Niyə belə deyiblər? Çünki, uca Allah buyurur, Allah həm əvvəl nazil etdiyi kitablarda, həm də bu kitabda sizi müsəlman adlandırdı. Əvvəki peyğəmbərləri də onların davamsılarını da, sonuncu peyğəmbər və onun davamsılarını Allah s.a.m. müsəlman adlandırır. Əgər yeryüzündə olan dindarların hamısı Özünü müsəlman adlandırıb, müsəlman kimi hərəkət etsə, yeryüzündə əminəmanlıq olar. İnsanlar arasına ədavət düşməz. Əvvəlki Peyğəmbərlərin də müsəlman olduğuna dair Quran-ı Kərimdə neçə-nəçə ayələr var. Bir neçəsini misal çəkəcəm. Ayələrin birində xəbər verilir. Bir zaman Rəbbi İbrahimə müsəlman ol demiş, o da aləmlərin Rəbbinə təslim oldum demişdir. Bu ayə açıq-aydın göstərir ki, İbrahim aleyhisselam müsəlman idi. Eləsə də İbrahim əleyhissəlamın oğlanları İsmail və İshaq əleyhinnəssalam və onların sonra onlardan sonra gələnlər, Yaqub aleyhisselam, Yusuf əleyhissəlam və bütün onların nəsli təbii ki, möminləri özlərini müsəlman sayırdılar. Yəni Bəqərə surəsində Allah Subhanahu təala deyir ki, İbrahim də, Yaqub da Öz oğullarına vəsiyyət edib demişdilər. Ey oğullarım, həqiqətən Allah bu dini sizin üçün seçmişdi. Siz də ancaq müsəlman olduğunuz halda ölməlisiniz. Biqqət edirsiniz mi? İbrahim a.s. Yəqub a.s. yaxşı bilir ki, müsəlman olmaq asandır. Müsəlman kimi yaşayıb, müsəlman kimi bu dünyadan kösmək çox çətindir. Odur ki, vəsiyyət edir. Ömrünün sonuna qədər bu yolda sabit qalan. Və necə ki, Musa Aleyhisselam qövmünə deyir, Ey qövmüm, əgər Allaha iman gətirmişsinizsə və müsəlman olmuşsunuzsa, ona təvəkkül edin. Musa Aleyhisselamın da qövmü müsəlman idi. Həmsinin İsa Aleyhisselamın həvariləri ona dəstək vermək üçün deyirlər ki, Şahid ol ki, biz müsəlmanıq. Vayaq, dediyim kimi, Quran-ı Kərimdə onlarla belə ayələr var. Əgər Allaha iman gətirmiş insanlar müsəlman demək ilə onların arasında heç çox ədabət düşməzdi. Tarix boyu Peyqəmbər s.a.v. onun sahabələrinin yolunu tutub gedən insanlar, müminlər, həmşə deyərlərmiş, biz sələfin yolunda olan müsəlmanlar. Və Bununla da Cemaatin birliyini qoruyub saxlıyırdılar. Və sələf deyəndə kimi nəzərdə tuturlar? İlk sələf bizim üçün kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu İmam Buxari'nin səhifəsində rəvayət edilmiş hədisdə xəbər verilir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ölün qızı Fatimə radiyallahu anha onu baş çəkməyə gəlir. Və həmin an son günlərində Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləm qızına görənə deyir: وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ Mən sənin üçün necə gözəl sələfəm. İlk sələf bizim üçün. Peyğəmbərimiz s.a.v. deyil. Və, və əgər deyirsə, sənin üçün əhl-i beyti də sələfdir. Sahabələr də sələfdir bizim üçün. Hamısı bizim sələflərimizdir. Və biz də onların yolundayıqsa, demək sələfin yolunda olan müsəlmanlarıq. Qısaca sələfiyyik. Sələfi sözünü tənqid edirlərindir. Ki, belə bir şey yoxdur, bu yeni bir e, firqədir, yeni bir sözdür. Ancaq müqayisə üçün deyirəm, Bax, deyirsiniz ki, mən Azərbaycan sakiniyəm və ya mən Azərbaycanda yaşayıram və ya mən Azərbaycanlıyam. Bu üç ifadə arasında məna baxımından fərq varmı? Eyni mənanı verir eləcə də deyirəm ki, mən sələfin yolunda olan müsəlmanım. Mən sələfin yolu ilə gedirəm. Mən sələfiyyəm. Fərqi mı Eyni məna üçü də eyni mənanı verir. Sələfiyyəm, yəni özümdən əvvəki sələfimin, Peyqəmbər s.ə.v və, və onun sahabələrinin yolunu gedirəm. Bayaq dedim, hal-hazırda bəzi müsəlman ölkələrində və əksər kafir ölkələrində nadan insanlar sələfiliyi bir təriqət hesab edir. Terrorsi hesab edir. Və s. Onları qələmə verməklə xalqda onlara qarşı nifrət oyaqırlar. İndi gəlin, baxaq, görək. Bu yalan ittihamlardan hansı fəsadlar meydana gəlir? Əsaslarını deyəcək. Birincisi, sələfiliyi tənqid edənlər əslində Peyğəmbərimizi s.ə.v. onun əhli beytini, onun sahabilərini və onun yolunda olan əməli salih insanları tənqid edirlər. Halbuki 15 əsr ərzində Allahdan qorxan heç bir mümin cürət edib sələfliyi tənqid etməyir. İkinci fəsabə, hazırda Saudiyyə Ərəbistandakı alimlərin hamısı Ha belə Kuveyt, Yəmən, İyardaniya, Mavritaniya, Tunis, əl Liviya, Misir, Qatar, Suriyyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və başqa bu kimi Ərəb ölkələrində olan böyük alimlər öz kitablarında, ha belə söylədikləri mueizələrdə sələflərin mənhəci üzərində olduqlarını xüsusilə vurgulayırlar. Demək, sələfiliyi pisləyənlər özləri də hiss etmədən, sadaladığımız bu ölkələrdə olan alimləri və onları sevən müsəlmanları pisdir. Başqa cür desək, ölkələr arasında olan dostluq əlaqələrinə mənfi təsir göstərirlər. 3-cü fəsadə. Mediyada və sosial şəbəkələrdə əlinə qələm alıb sələfiliyi tənqid edənlər gözlər də fərqinə varmadan qonşu ölkələrdə ölkəmiz barədə mənfi fikirlər yaradır ölkəmizdəki sələflərin terrorsu olduğunu sübut etməyə çalışırlar. Güya sələflərlə xavariciləri ayırt edə bilmirlər. Halbuki çox yaxşı ayırt edirlər. Əgər ayırt edə bilirlərsə və özlərini ayırt edə bilməyən kimi göstərirlərsə, onda dördüncü fəsad gəlir. Həmin o sələflər hər namazda onlara bəddua edirlər. Bu bəddualar nəticəsində onların başına hansı müsibətlər gələcək Onlar bunu görəcəklər. Tarix boyu bu bo bo olub, olur və olacaqdır. Allah var, həmişə də olacaq. Allah da məzğunun duasını həmişə qəbul edib, edir və edəcəkdir, inşallah. Tarix boyu haqdan xəbər olmayan adam, adamlar, haq yoldan olan müsəlmanlara tənə vurub, vurur və vuracaqlar da. Buna görə narahat olmağa dəyməz. Əksinə, sabr etmək lazımdır. Sələflər barədə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm gözəl söz söyləmişdi. Bu söz həm ilk sələflərə aiddir, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi onun sahabelərinə, həm də tarix boyu olan o az tayfa, həmişə üstün gələn tayfaya aiddir. Tayifəd-i Mənsura deyilir buna. Onların mübarisində Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Bəda'ül-İslamu qəriban. و سيعود كما بدا غريبا فتبا للغرباء اسلام dini qərib olaraq başlamış və yenə başlanğıcında olduğu kimi qəribliyə qayıdacaqdır O dövrdə yaşayacaq qəriblərin xoş halına Sahabələr soruşdular kimlərdir onlar ya Rasulla Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu Humul quraba allazina yuslihun ma afsadan nasu min sunnati Bunlar, insanları məndən sonra qoyub getdiyim sünnədən dəyişdiyilərini düzəldən kimsələrdir. Digər rəvayətdə xəbər verilir ki, səhabələr, Peyğəmbər s.a.v.dən kimlərdir o qəriblər? Ya Rasulullah deyə soruşduqda, o demişdi, Nəsun salihun qarilun fī nəsi suin kəsir mən yasihim əqtər min mən yutiyəm. Çoxlu fasiqlər arasında Az sayda olacaq əməli salih insanlardır. Həmin vaxt bu qəriblərə qarşı çıxanların sayı, olaraq qulaq asanların sayından qat-qat çox olacaq. Diqqət edin, az sayda olacaq deyilir. Bu, Rasulullah s.a.v.in və, və onun sahabələrinin yolunu gedən, həmişə zəfər çalan, Allaha şükr edən, Allahın seçilmiş ixlaslı qullarından olan və iblisin ələ ala bilmədiyi həmin o azlardır. Şükredən qullar. O qullar ki, Allah əsbələlə onlar barədə Quran-ı kərimdə buyurur ki, və qalilun min ibadiyyə şəkur qullarının çox azı şükredəndir. İndi gəlin, baxaq görək. Tarix boyu bu tənqidlərlə yanaşı təziklərə baxmayaraq. Həmişə sələflərin aqibəti necə olub? Onları tənqid edənlərin aqibəti necə olub? Quranı açıb peyqəmbərlərin həyatını oxusanız görərsiniz ki, onların xalqının fasiqləri daim onları tənqid etmiş və alçaltmağa çalışmış. Allah isə onları ucaqmışdır. Məyə o fasiqlərin peyqəmbərlərə qarşı apardığı təbliğat Allahın yazdığı qədərdən nə isə dəyişdirdi mi? Gələcək nəsillər o peyğəmbərlərə həmişə salavat və salam oxuyul, oxuyur və oxuyacaqdır. Gözəl ağibət budur. Gözəl ağibət müttəqilərə məxsusdur. Həmsinin peyğəmbərimiz sallallahi və səlləmənin həyatına nəzər salsaz, görərsiniz ki, o dövrün səfehləri onu gözdən salmaq üçün ona dəli, şair, sehrbaz, kahin, səmbur, yəni sonsuz və sər deyirdilər. Axırı nə oldu? Məyrosəfeylərin peyqəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı apardığı təbliğat Allahın yazdığı qədəri dəyişdirdi mi? Əlbəttə ki, xeyr. 15 əsrdir ki, müəminlər ona salavat və salam oxuyur və oxuyacaqdır. Gözəl aqibət müddəqilərə məxsusdur. Budur gözəl aqibət. Peyqəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adı 24 saat ərzində Hər an yeryüzünün hər yerində zikir olunur. Azam veriləndə. Budur aqibət. Dünyanın bütün dillərində onun adını eşidən kimi sallallahu aleyhi və sələm deyirlər. Hərkəs öz dilində. Budur gözəl aqibət. Bunu heç kəs qabağına ala bilməz. Bunu Allah istəyir. Allah ucaldırsa, onu heç kəs alçalda bilməz. Və ən maraqlısı nədir? Yeryüzündə Olan insanlar heç ona salavat gətirməsə idi. Göydə olan mələklər ona salavat gətirir. Göydə heç bilirsiniz mi, nə qədə mələk var? Göydə bir qarış-boş yer yoxdur. Hər yerdə ruku, səzdə və qiyamda duran mələklər var. Ondan əlavə, kəbənin düz üstündə, göyün yerdini qatında, düz üstündə, bərabərəndə. Beytul Məmur var. Necə ki, yerdə Allahın evidir. Göydə də həmən o, Beytül Məmur, Allahın evidir. Hər gün orəyə 70 mən melekh dəkil olur, sığır bir de qayıtmır. Bu melekhərin hâmısı Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə e salavat getirir. Bunda nələbə? Allah özü, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmə e salavat dəyir. Yani xayir dua verir. Ayəyə dəkət edin. İnnə Allahə ve mələikətəhü <Sessizlik> yusalluna aləl nəbiyyə ya eyyuhəl lezīna əməni sallu aleyhəyə və sallimu tesliməm. Fəqiqətən, Allah və onun mələkləri Peyğəmbərə salavat gətirir. Xeyr dua verir. Ey iman gətirənlər, siz də ona salavat gətirin, ona xeyr dua verin və kamil salamla onu salamlayın. Həmsin, qardaşlar, sahabələrin həyatını oxusanız, xavaricilərin və digər fəsiqlərin onları tənqid etdiyini, onları gözdən salmağa cəhd göstərdiyilərini görə bilərsiniz. Ahir nə oldu? Tarix boyu möminlər həmişə sahabelərə radiyallahu anhum Allah onlardan razıdır deyib deyir və deyəcəkdir. Gözəl ağibət budur. Onları tənqid edənləri heç yada salan var mı? Adları məhşur olsa da onlara ancaq və ancaq nifrət edirlər. Zulhuvayra və onun davamçıları kimi Eləcə də sahabələrdən sonra bu yolu tübqə etmiş müəminlərin həyatını oxsanız, görərsiniz ki, hər dövrdə onların xalqının günahkarları onlara qarşı çox haqsızlıqlar ediblər. Bir çoxlarını dəfələrlə həbsxanaya salıblar, incidiblər. Məyər bu, onların qədərinə yazılmış o ucalığı, hörməti dəyişdirdi mi? Allah s.ə. onları ucaqdır. Misal üçün deyirəm sizə, Həsən-ül Şabi, Abdullah ibn-l-Mubaraq, Zeynul Abidin, Səyid ibn-l-Müseyyib, Cəfər-i-Sadiq, Abu Hanifə, Malik, ibn-i Anas, Şafi, Əhməd ibn-i Hənbəl, Yahya ibn-i Mayin, Ali ibn-i Mədini, Buxari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nəsəy, ibn-i Tabari, Qurtubi, ibn-i Kəfir, ibn-i Teymiyyə, ibn-i Qeyyim, ibn-i Rəcəb və bunlar kimi sələflərimiz tənqidə məruz q Ahir nə oldu? Tarix boyu Allah s.ə.v. oğulları insanlara sevdirdi. Bu xüsusda gözəl aqibətin müttəqilərə məxsus olması barədə Allah s.ə.v. öz kitabında buyurur. Biz o ahirət yurdunu yeryüzündə təkəbürlük etmək və fitnə fəsad görətmək istəməyənlərə nəsib edirik? Gözəl aqibət müttəqilərə məxsusdur. Nədir gözəl aqibət? Və kimlər üçündə bu gözəl aqibət? Gözəl aqibət, sahabələr və onların yolunu tüb gedənlər üçün belə deyil mi? Yəni, baxın, tövbe surəsinin 100-cü ayəsində Allah s.ə.və nə deyir? Dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsara həmsinin yaxşı işlər görməkdə onların yolunu tüb gedənlərə gəlincə Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Bu, böyük uğurdur. Budur sələflərin aqibəti. Və əmin ola bilərsiniz, qardaşlar, bütün dünya yeğişib sələfləri tənqid etsə belə, Allahın yazdığı qədəri dəyişdirə bilməyəcəklər. Sələflər, sülh və əminəmanlıq olsun deyə Daim zalımların zülmünə qarşı səbirli oqlardır. Sələflər indiyə də nə bir mitinqdə, nə dövlət çevrilməsinə olan cəhdlərdə iştirak edib. Nə dövlətin əleyhinə yazılar dərj etdirib, nə xarici dövlətlərdə ölkəsinin əleyhinə danışıb, nə də başqa buna bənzər hərəkətlə yol veriblər. Əksinə daim xəbarət fikirlərinin əleyhinə təbliğat aparıb, qan tökülməyin əleyhinə olublar. Misal çəkirəm sələflərdən birini. Həccəzin dövründə xavar olan İbnül ül Əş Əlsluğunun cəmatı yığışıb gəlirlər Həsəm-ül yanına. Gəlirlər və ondan Həccəzə qarşı çıxmağa dair məsləhət istəyirlər. Həsəm-ül Basri onlara belə cavab verir. Mən sizə ona qarşı vuruşmağı məsləhət görmürəm. Çünki əgər bu Yəni, həccacın sizə zülm etməsi, Allahın göndərdiyi bir bəladırsa, siz öz qılınclarınızla bu bəlanın qarşısını ala bilməyəcəksiniz. Gedin öz günahlarınızdan təmizlənin. Özünüzü islah edin. Allahın sizin üzərinizə çökmüş qəzəbini aradan qaldırmaq üçün gecə-gümdüz ondan bağışlanma biləyin. Yox, əgər bu bir sınaqdırsa, müəmin olduğunuza görə Allah sizi imtihana çəkirsə, Necə ki, sizdən əvvəlki peyqəmbərləri, onların yanındayıq olan müəminləri sınağa çəkib, onda Allah öz hökmünü verənə deyil, səbir edin. Allah hökm verənlərin ən yaxşısıdır. Eyni, eyni nəsihəti, bütün sələflər bir-birinə edib, əsil sələflər. Çünki onlar bu nəsihəti, bu tərbiyyəni, bu əxlaqı peyqəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən götürüblər. Bir zaman Peyqəmbər s.ə.v. səhabələrinə buyurur, məndən sonra siz çox məğmunluq görəcəksiniz. Haqsızlıq, zülüm, xovzumun başında Allaha və onun Rəsuluna s.ə.v. qoğuşana dəyil, səbr edin. Bu hədislərə öyrəndikdən sonra müsəlmanlara, öz qardaş və bacılarımıza məsləhətimiz budur ki, Peyqəmbərimiz s.ə.v.in Fitnə baş qaldırdığı zaman evlərinizdə qərar tutun. Fitnəyə tərəf boylanmayın, tövsiyəsinə əməl edib zalımlara baş qoşmasınlar. Onlara tərəf etməsinlər. Özlərinin unvanına deyilən ittihamlara məhəl qoymasınlar. Və uca Allahın innəmə əşku və bəthī və huznī mən dərd-qəmimi yalnız Allah'a açıb söyləyirəm ayəsinə muvafiq olaraq Zalımları Allaha həval etsinlər. Bela hallarda peygamber sallallahu aleyhi və səlləm dua edib deyərmiş Allahüm mən surni alə mən zalə vale məni və ərini minhü fəal Allahüm üstün gəlməkdə mənə yardım et və ondan aldığın intiqamımı bu dünyada mənə göstər. Biz də həmsin, həmsin adından Allaha dua edib deyirik Allahüm mən surnə alə Allahım, bizə zülm edən kimsələrə üstün gəlməkdə bizə yardım et və onlardan aldığın intiqamımızı bizə göstər. Biləsiniz, qardaşlar, zalimların aqibəti həmişə çox pis olub və olacaqdır. Uca Allah onları indiyə də cəzalandırıb, həbələ bundan sonra da cəzalandıracaqdır. Bu xüsusda Quran-ı kərimdə yüzlər laya var. Bunlardan ən sadə olanını, yadda qalanını deyirəm sizə. Allah Subhanahu taala ayələrin birində deyir. Allahın lənəti olsun zalımlara. Diqqət edirsizmi? Quran-ı Kərimi oxuyan milyardlarla insan var ki, bu ayənin üstündən keçir, deyir Allahın lənəti olsun zalımlara. Dili ilə bu zalımlara bər duadır. Mi? O kitabı oxuyan hər kəs o zalımlara lənət oxuyur. Təbii ki, burada kafir zalimlardan söhbət gedir. ola besin ki, müsəlmanlardan kimsə özünü müsəlman saydığı halda zalimliq etsin, zülm etsin. Onun da öz payı var, onun da öz cəzası var. Bu xüsusda ravayət edilmiş hədistə Rəsullullah s.a.v. buyurur ki, Bilirsiniz mi, müflis kimdir? Sahabələri cavab verir. Bəli, ya Rasulullah, müflis nə bir dirhəmi, nə bir malı olan kimsələrdir. Reğəmbər s.ə.v. xeyr, ümmətimin müflisləri o kəslərdir ki, onlar qiyamət günü namazla, oruzla və zəkatla, ha belə, Birisini söymüş, birisinə böhtan atmış, birisinin malını yemiş, birisinin qanını tökmüş, birisinin də vurmuş olduğu halda Allahın üzruna gələcək. Və zülmətdiyi bu adamlar ondan qisas almaq üçün onun savablarından götürəcəklər. Əgər ondan tam olaraq qisas alınmadan öncə savabları qurtararsa, həmin adamların günahlarından götürülüb, zalimin günahları üzərinə əlavə ediləcək sonra da bu adam cəhənnəm oduna alacaq. Sonda Allahdan istəyimiz budur ki, Allah subhanahu tealə indiyədək bizi sələf salihin yolunda sabit qalmağa müvəffəqət verib. Bundan sonra da ömrümüzün sonuna da bu yolda sabit qalmağı, bu əqidə ilə, bu mənhəz ilə, bu həyatdan kösməyi və bu mənhəzdə, bu əqidədə olan insanlarla bərabər Allahın kölgəsi altında və peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi başında həşr olunmağı, sonra da onlarla bərabər ələlə verib, firdos sennətinə daxil olmağı nəsib ələsin. Subhanallahu və bihamdik, eşədu əllə iləhə illə ənc, əstəfirukə vətubu iləyik.